لَن ننجاتنا فتمسكي بعواضك د مونږ نظریه په فراči ابتدایي او په ماډین کې او دواړو طریقینو دایو څه خبر لیکلې دي زه دا وایم اول شرط به تمیزی سب شتم بد اخلاقی نفریز بلازیم وی ورن شکست چه چاده کارو که آقا به شکست تسریم کرده وی خروجان البحث به شکست متصور وی درهیم د مناظری میدان ته به اصلیحا او مزیر اشیحا راول ممنوع وی سلورم مناظره به در اصول مناظره پرنا رناکی وی پینزم مالک مکان و غیره به مزبان وی او دعا منزیموار به هم دوی داخل کی هم وی داخل کی شباغم هر فريق به د خپل اصول پابند وي اوه مراتب الادله بهغه معتبر وي چې هغه مسلم عند الجمهور والفقهاوي اتم یو فريق به دبل بل فريق په وخت کې خبري شور شغب نکوي نه هم یو مناظر به دبل بل مناظر په وخت خبر خبري نکوي لسم مبادیات یی چې هر فريق ترن به 3 3 منټې وي یو لسم مناظره کې به اول ټرن 15 منټه وي مدعا ده مدعي د پاره او مدع علیه به 8 بیا به هر یو ټرن 8 8 منټه اخیری ټرن کې به مدعی نوی دلیل نه نو پیښ کوي البته ځ اړه پیش کولای شي مقرر تاریخ او مقام او وخت چې کوم طریق حاضر نشي نو دغه هغه شکست وي د وخت لپاره به د جانبيو یو یو ټایم کیپر مقرر ضروری وي د ویډیو بدو کسان وی د هر جانب نه په وخت د منازره کې په یو بل کتاب ورکول کیږي دلیل کې کی به حدیث صحیح مرفوع صریح وړاندې کولی شي موضوع د منازره تلقات ثلاثه تعین د افراد د کیمرامن سره ټول کسان د هر جانب نه دوه ورکی کیمرامن او کسان تعین تا د تاریخ مو شو دర్శنم می 2021 بروز ایتوار وقته مناظرې د سهار اتنی مونا تر 12 نیم پوري بیا تفریح تر دری بجو بیا تر 5 بجو پوري شپا ګنت تعین عین د مناظرې به موناتعين مناظرین د اشاعت توحید والسنه د طرفنا موطی توصیف او د اهل حدیث تر طرفنا شیخ ریاض الله تعيين د مکان د شیخ فهیم الله کلی شیخ محمد او شیخ فهیم الله به سٹام باندې د امن زمواري ورکوې ديبه نه ستاسو دواړو اتفاق راغی الحمدلله الحمدلله الله جل جلاله دی وکی چې دغه مناظره د حق د اظهار د 파روی نه د یو بل د مغلوبه کول د 파رم الله جل جلاله ټول ته توفیق ورکړي چې د شرایطو باندې پوره وخيږي جزاکوم الله خیره الحمدلله دا کوم چې د شرایطو د پاره کم ټټاکلی شوي او د دری بجوونه تقریبا دا د شپ بجي او شپ د شمټې دي الحمد الله د د ولما او ډیرخه طرقبان د هغې گفتهګ او که بیا هم من چې خام خبرې دي انسانان یو بل نتیظال راغلی نو او زه خپل طرف نه خاصکر کې چې کوم راغلی هغې س ما ې زالیکی د هغې نه زه ځکه دا غویم ملمنو کې د خدمت مننه کړه خو بازي اوځي کې دسي چې وحالت کنټروله خامخاي او سبا کې تاسو نه ملمنه دي که کشران دي او که مشران دي که مفتي سبا خو زمونږ ملګری دي ان شاء الله تعالی او ملګری په ملګری باندې بیا زادني او مکه سبا مشرم دي جانب دوم جانب کې چې کم د شیخ فهم الله سبو دا غي ملګری دي بل فرض کړئ ته زمون ترخه کوم تیزه خبر راغلی زکه چې زما زیاته نغین معذرت غواړم او دریمداري د ملګرو خدمت بنې شوې دا هغه خدمت معذرت هم غواړم او اخر کې بیم دا ويم چې کم شرایط و لیکل <سؤال> شو نو والله رب العالمین دی وکي چې د غبانه او خصه طریقه مدلل انداز باندې په ډیر په فهم او تفهيم سره دغه مناظره تر سره شي ان تعالی دا ډېر خير خیر اعظم د پاره و وغرسي جزاکم الله خیر استفهم आखिर के मुंतसिब बे इंशा अल्लाह दुआ होगी ओलोشي बस थोड़ा बोलिए दुआ تاریخنا پر گواذی فاتح الدهر میدانیو تاریخنا پر گواذی فاتح الدهر میدانیو ہر باطل مفر زواله پنج بریانو پنج بریانو ہر باطل مفر زواله پنج بيريان يو فن دريانو ترخنا بريګوادي فاتح الدهر مېدان يو ترخنا بريګوادي فاتح الدهر مېدان يو هر باطل مبرزواله پنج بيريان يو فن شبيريان ار با تل مفرزواله پنځ په یا مې فندريانو تل خدمت کړو د قرآنا د را رب نام دې حاملین یو پا قرآنؑ کلک مذهب زمونگ سلام دے خدمت کڑو دا قرآنؑ دارکان رب انعام دے حاملین یو پا کلک مذهب زمونگ سلام دے پارا